Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ndalojmë në, në Indi, në Indi, në Indi. <laughs> Bëhet fjalë për një burrë ka emrin Arun Raika, i cili uh, jeton në Madeira pra në mm strădhesh. -hmm. Në pravesh, në pravesh, për më vë vë Por që fa ka ndodur gjithë këse fundjave është që a i ka të reguar për para popullit indian mm, mm, Aftësin e ti më të, të quditme dhe më të veçant është që të mbaj lukë, goshtë, zdoj që që ka përmbajti metalike In oh, gjitë në trupin e ti është oh, një kështë, njëri, një magnet, njëri u magnet, po u Ka shumë anë nga india Ka shumë, nuk të disë qartë Faktikisht Mund të jetë ushqimin për shumë, në të shkaj që konsumën që ndoshtha me kalim në kohë, o s'kryon depozita, apo... o... Këj që ka marrë dhe novë konsinjëri unë magnet, Irem, m -m pretendon... Mm -hmm. Majmë që i sërlapsin, se fillore të atërheqësh. Një të rrituar Maja, ndhej nga ty dhe povinte. Njës. Yes pretendon se e ka fituar këtë aftësi nëpërmjet disa valvave specifike, nuk di nëse këtë e ka goditur në një valvë dhe pastaj ka pasur këtë lloj aftësie, nuk dihet saktë, megjithatë ai ditën e djeshme ka bërë një provë të re, sepse uh, ka dalë përpara njerëzve dhe ka mbajtur apo më sakt trupi i tij ka thithur 2 hekur të mndej. Bëhet fjalë për hekur hekurosej, a? Atë no, që do. 2 hekura, 2 hekura. hekura ja mos e fut kof. Jan gjitur në gjoksin e tij. Si dy sister <laughs> Kani një foto? Po, të kam një së një foto Ti imbande <laughs> me krahëror po. <laughs> po, një pyetje ka mund Dani, këj uh, edhe njërë emrin Zotit uh... Si seguri Po Njëri ju uh... Njëri ju si seguri Po, por këj ka emrin Arun Rajka Po, Aruni Arun, Aruni, të Arun, ashtë uh, mm. Kur Aruni i thithë këto Po uh, Ose në faljë Të kam një së një foto Të pokazim se qëar thithë Aruni Jo, ideja është tu Mësak trupi i Aruni Pyetja <laughs> po, sigurisht Po, py A i tërheqës kë me vrull Apo i, i vendosë vetë atje dhe ato që ndrojnë Se e bukrat do ishte mm. si mm. po, që Hekuri sisë që shumë Po që të skrëjt i nai <laughs> për Do përfundot në një spitalështu Sepse Hekuri është pak i rënda Në, në momeni që lukët mund të tisa në ato leforme Hekuri besoj që nuk mund të, Ore, të lukën, vendosi në, ku në ato leforme Sepse është gudja i rënda Dhe do kede pasoj atjera Po më mendoj edhe për Piruna E për njëra atjera Për thika, për... No. Ba, gjithës si, uh, brava i shoft, zotit Arun Rajka uh, Ose i njërë ndryshës si sa Altini Si se kur i... <laughs> Këshu duket normal këj Nuk është se... Ja, pa, <laughs> në pami normal, duket E gjithë për... Po, vetëm e normal Meta të rritëm pak i mërzitur duket Për po lashtë. Ka një elektristim. Tash gjithaj i meletësh mbletur anti, ky lajm do të bëj xiron e botës. Njeriu mm. që mban 2 hektara, hektorosi je me kraharor vetëm sepse është magnetik, edhe mm -hmm. shpreha në fytyrën e tij është, atë i kemi çfarë bëjmë ne gjatë. Ai t'i kemi ne dik. Ai <laughs> të u lodhët. Është shumë e ziat, po. Kjo është rreth tani Arun, të gjithë për ty po vlasin. Dhe për magnetizmin tonë. <laughs> Kyri ka fituar dhe rekordin uh, Guinness-eve. Ja. Jo, ku ka fituar Nobelin për thithje. <laughs> This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes i dhe mirë se jeni ardhur në kryenin e mëngjesit valer tek Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV, mirëmëngjes. Në ekranin e ekra... Club si diesh ieri sot që vetëm ja vajzën në... pse çdo ditë. Nuk e frikë por shumë. Ja, okay. Ja. <Yeah. laughs> ha? Mhm. Mm <laughs> Super trembu. Po, jeni nëse nëse do të duhen që të mm -hmm. thonë që Ganeto Treqtu, nga un Alfini de Lori. Tam. Këdo kishte potencialisht më shumë frik. Asnjërin. Jo, ja, jo, mirë. Nëse do të duhet zgjidhje. Njërin që në një situatë ku se di. Jo një herë. Ë <laughs> ka paqen në zhamb fytyrë, kështu që. Çfarë kanë në fytyrë? Paqe. Paqe, paqen. Pache. Lorien paqen, paqen. Ka ngelur pak ka <laughs> ngelur pak mish te buza Lorie, ke paqen, e ke paqen në fytyrë. Lorien edhe më vonë. Pra, pra, do kisha më shumë frik nga onda Altini sesa nga Lorie. Po, ashtu si jo mm -hmm. do të kisha, po. po Kush e di ieri? Si di rasti njëherë? Po mund ta provon. Gjërat duken kur je me kamera. <laughs> <laughs> <laughs> kur ti je si po i mos. Edhe kur jam pa to. Edhe kur jam pa pa kamerat. Ah. <laughs> uh -huh. Nuk, Nuk kam si si frik, kështu që. Nuk ke frik. Po më dis mend Altinit këto zgjedhje si më të frikshme. Poten Potentialisht më të frikëshim E një kaj shumë se që është e të jo njërë E <laughs> t'ini pak më serios për prap <laughs> Prap së është dhe të trama Ja <laughs> Kështë është mos të loskot Kësë është që e minë që dhe mos për t'u lori Pasaj lori një një një në jo shumë, vitë më parë Po pa dhe është shumë i butë si natyrë Tëma unë kam 12 vjetë që njohë lori Në 12 vjetë vetëm një herë e kam parë me nerva Në 12 vjetë lori se ka këp Jove mua, kuptafet, por që është natyrë shumë i qetë Lori, është vërtet i pibullë të shumë, për ka... Kori... kori <laughs> ka momentej... Kori hypin nervat... Nuk këtitej... Ta t'i gjështë... Nishe njërë të të të provat... Dhe ishë vetëm një të të të të të të shumë... E ka mështu të kërët për më punë, bë është një më gjithë shumë... Filojë, sa i o jo blenda... E dhe, filojë... Lori! Wow! wow. Ti pas ke qëndo me dan mmmmm Tarararira Gjithesi Sot dit pushimi për shumisen e, për jush E... Gjitha shumë për ti samprejne Dit punë Dit punë po Gjusmat e njëm nuk diskutohet Njëm Gjusma e njerëzve që nga të gjojnë Përpres Gjusma po Gjusma atyre që nga të gjojnë janë duke fjetur Hahahaha <laughs> Jënë në përgjimje Që në të gjendë zakonisht, odi, apo që për në të gjendë të një? <gjumë> jo, që në të gjendë zakonisht Sao <gjumë> so, Mirë uh, Do të bëjmë një pyjete nga aktualiteti, një të shkurëtër, të shkurëtër fare dhe lërgohërdi mm -hmm. Shkëm mm dhe -hmm. këkë muzika Po jo dini që një biznesmen uh, Kamë shqipin me origin libanese mm -hmm. është uh, është dhunuar Tam. është në rahur në rrugën që lidhë autostradën me Rinasin wow. Nuk e ti se q ka qen të mam një aksident, ndoshta i, i improvizuar atje Në të e më forkuar djë makinër Dhe pasaj, jo, jo, ka qen një qëllim qërë të aksident, sepse qëllim ka qen të rrije i ky Nga sa kuptohet Dhe policia, njoftojnë mediat, ka ndaluar ka që persona mm -hmm. Sa persona Sa persona, ndoshta përtu pyetur, ndoshta e kanë informacion, ndoshta e në ta të dyshuarit Do mëndën, midis të tyre mund të ketë Persona ndry të ndaluar për artësitët ndryshme Jo, zhdo njerit mm. dushohet si i përshirë Si aji që të re? Po, mm. si rahësi mm. mm. Këthejmë basë fakt në klubin e mqesit Sa persona ka ndaluar policia një di me këtë vratë mm -hmm. Two mm -hmm. Door Cinema Club është Grupin We Are Ready, që vetë kënga Ju jeni me klubin e mqesit ora është 84 kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ka edhe rreziqe në Philadelphia, ajo që është çdo që është në rregull. Vaj. Mm. Po, por ndër në rreziqet, nëse pyetni barbun që të bjerë nga qielli, qielli nuk ka listuar nuk njëri deri tani. Burdit. Po. Tani jo tamam barbun, por një peshë që është ingjashme të vetëm se është me i mavë mm -hmm. uh, Një lojë trofte? Abe. Po një lojë dëmën ingjan përbunën, se ka të e mm -hmm. e moustache të eke përësve të to? është shumë Catfish të thonë ta Por një i tili, i tili ishte rreth tre pound e përkëthyre në Shqipë nbi wow. një kilogram që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që ndërsa apoence, jo ngjita vëndë të e qytetit pranë muzeut të artit. Wow. Oh. Zakonisht këta vëndet që ndodhen në muzeut e artit në Metropolë Amerikane për shkak se janë të rrethuar me parkje, bar, gjithmonë kanë ato hapësirat e veta. Zakonisht vënd i qetëse, normalisht kush shkon aty është këon për të qiuar në një që, por nuk është të ndodh shumë në terma kriminaliteti apo çfarë. Edhe ndërsa apoence, zonjusha Dhe qonin për shferim nga përmët Nga greko nga për të parë, dhe që është Nga momentin që nga greko nga të parë, TAAA! Peshku ballit <laughs> Mune fityr E bje peshku Tom Vaa wow. E uh, uh, halin është edhe me imanë është të të këtu E letua ka bim që parë Po, apo më bëthamë gabim. Është 5 pound, kështu që logarin, 2 kilogram. 2 kilogram. po rrët, mm. rrët kilogram, të bësh llogarinë i bie rreth 2 kg. Po, rreth 2 kg. E tëmshme. Çi bie gjatë. Nuk është pak. Jo, s'është. 2 kg peshë s'uratit. Uh. Edhe në momentin që që ajo mbasti bie peshku, është par një shpend, ose shqiponj, ose skifter, ose ndonjë buf i madh që, që largohej. Pust... Mesat duket e ka patur në këp. I ka pasur zogun në kthetra dhe e ka lëshuar. Ka qenë i rënd peshku që i ka rënë. Do të nam të tërë. Kjo zonjusha me emrin Lobri, siç e ka, Lisa Lobri thotë unë dua shumë peshkimin, sepse që e vogël kur kam qenë në Colorado e vogël thoshë kam peshkuar pafundsisht. Po të peskosh më ajër. Barbum nuk e kave kurrë ndonjëherë, edhe kaq të madh jo. Asim tharë. Në fillim para, doman era tha se ndyr, era tha se nuk më goditi vetëm në fytyrë, por më sa duhet më ka goditur edhe në qafë, edhe edhe në krah rortha, sepse vija erën më të ndyr që mund t'i imagjinoje. Ah tani thot ajo e shoh humorin në të gjithë the gjën, por a tin moment thoshe nuk ishte fare funny do thosh ajo. Dhe po mendoja po sigurt sikur të kishte rënë një fëmijë. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Tek uh mm. tek romani i ti Salman Rushdie sa uh, mm. fëmijë të mesnatës. Hm. Mm. Që është Kam shëpër në fundin që është botuar në shqip. Ka ngjarje fillon me personazhin kryesor që tregon për jetën e gjyshit të tij. Ëh. Mm -hmm. Gjyshi i tij është një doktor indian, por uh, që ka bërë shkollën në Gjermani, është edukuar atje, edhe është kthyer. Edhe është një çifligar atje që ka emrin Gani. Ëh. Mm -hmm. I cili ka një vajzë. Edhe Vetësh i verbër, por për vajzën do një burrë i mirë. Kupto. Gjithsesi, një herë i çon fjal këtij mjekut të ri, Dr. Azizit, mm -hmm. dhe i thotë: "Ajde, se vajza ime është është pa qetë." Më shkojnë atje, dhe janë 3 gram duke apo 4 që mban një çarçaf. Dhe ky çarçaf vin kanë hapur një vrim rreth 20 centimetra në diametër. Ëh. Mm -hmm. Është një vrim rrumbullakë. Ëh. Mm -hmm. Dhe përmes kësaj vrimi, vajza thirr, "Nëse vajza më shumë i mm -hmm. dhom këçi dorës." Vajsan e dorën, por nuk mund ta shoh Mjeku atë sepse ajo është vajzë pamartur. Okay. Dhe babai nuk është dakord që që ta shohin vajzën sipas traditës. Dhe vajza shkon në dyer. Vajza ndihr her kryçin, e dorës, her këmbën, her këtë, hera të her barkun. Vajza gjithmonë i thon diçka. Dhe vajza vazhdimisht smuret dhe Mjeku i ri mbeti atje. Ëh, ç'e <laughs> vetëm pjesë. Ja ka marr të gjitha pjesët. Ja ka marr të gjitha pjesët. Përveç fytyrës nuk e ja ka parë. Madje një herë tregonin një rast. Mhm. Mm asaj rroshin që jeni të terhetje. Në kopshën mbrapa dhe u mm -hmm. desh të nxirte vithet në në 20 cm. Të ila thoshte <laughs> doktor i ishin të përkryera. Dhe ai betohen që ato skuqen kur ky ja preku nga turpi. Ëh, <laughs> uh, që tregonin që vajza ishte me norma, po juaj. <laughs> Tam. Dhe kësu fillon historia. Është shumë interesante, sepse mm -hmm. se vajza nganjëherë gjithashtu ka interes te ky dial, po këoin ka parë vetëm duart. Saka vetëm duart kanë në në funksion. Nuk ja ka parë asnjëse sa të madha e kanë mundën apo ka par mjaftueshëm. Ka par mjaftueshëm. Po po. Po po dorën se ka pa gjithçka. Martohen këta të dy. Okej. Përfundimisht. Ta bien dashuri. Në shishyrë. Martohen. Kalon ja 3 vjet, kështu që ai kë i imagjinojnë dhe pa kokat, ë, vetëm kokën thjesht e ban. Tanë kur martohet ja, shef, kokën apo? Sigurisht. Është një surprizë. Do të bëhet ajë. Kur martohes edhe babai thot hiqini këto çarçaf, se s'ka më kuptim, por ai çarçafin e donte si si pjesë paj e pajësë e ruajtën. Edhe vite më vonë, ky që tregon personazhi tregon historinë, njëri nga nifat, mm. në një fest bashkë me nipat e mbesat e tjera, se mblidheshin familja, edhe nindi këta janë shumë gjithmonë. ë, uh, donte që të bëj fantazma. Edhe gjën në baulën mbi dollapin e gjyshit, mm. një çarçaf me një vrim fiksi siç i duai këtia, <laughs> me të cilën doli para djithve për shkaktuar ulërimat të tmershme nga gjyshi dhe gjyshja që <laughs> që ruani me fanatizëm. Ai sekutoi se kishte bër kaq të tmershme që bëjë çershaft i famshëm. Ë mm. kthehem pas pankëve të mjesit në klubin Femrinj. Fëmijë të mesnatës quhet kjo më qera fjala, është e bukur. This is Club FM. I'm just so much more than I need it before I got money in the meter and a tube by it. It's getting hard out now and so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 Only getting sweeter Nothing's gonna bring Oh yeah just yeah, yeah. getting hotter now it's only getting sweeter Nothing's gonna bring me down Just getting hotter now it's only getting sweeter And a best of all I Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Mirë, Gosa do të dramatizojnë të një përherë të fundit Mishtashur edhe titullin e kryptuar Gosa doa të jepi më të mirën Doa ta shionin këtë moment Mi të shionsh Haru me qëri radio Jeni ju të dyja Me qërin tuaj, i jepi Ojeri, ojeri, do edhe një top Paul, ta dua Me qëfar e ke bërë këtë? Me rë I kam hedhur edhe pa kërët që Po unë e duja me arër <laughs> i unë ta Mbaroj e i ma arë Merë këtë tjetërin Merë Fatim Derit <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> putre, Do nga tronit i gjusit Filon të putën Ka ishpe njëher Bëgjuan regjizorin Ta regjizori i putën edhe o putën Nëse edhe, edhe njëherë, nuk, nuk të bëjmë murdrat. Ja. Ja, ja. ja. ja. edhe, edhe një herë nuk nuk ka të bëjmë me puthjet, apo jo. Jo, ajo është thjesht për mirësjellje. Jepeni edhe një minutë, hajde. Edhe një herë vajzë. Hajde, ose na duhet një minutë kohë shpejt. Hajde Olta, nxjere nga furra. Olta herë sot tjetër hiti edhe pak portokall. Okej, okay, ieri do ti have. Brendi po, me... do ta provosh ze ti? Me çarçkë. Ja. Me recel. Me recel. Pa. Se dëgjova ndonjërin me recel. <laughs> I kam hedhur një pjesë, thashë ta provojmë një incident. Si po çka bën kësu? <laughs> I spivur fare, s'ka kësu. <laughs> Faktën të ha ti mirë për të ngrënë, sa këtu për të duhur. Mirë, hey, herën tjetër do të hi edhe banane. I vi banane. Unë sa na ikim për gjuveti sorrash. Le të le të han vetë këtë. Ej, djalom, uh, çu çuçi më ai shishën. Po What, me, tuk -tuk? Kos me, me kos, Pos, me çfarë e bën? Me kos, me kos, vezë, uh, sheqer dhe arra. Po si qen nga ky i hem, nga ky i bardhë po sheqer kafë. Jo, nga i kafë e kam thënë. Ka dhe kështu për diabetikët. Po ka për. S'i thua ne kiko më ato. Një herë parë? E kam thënë. Po <laughs> tafusme në një shit balle. <laughs> me një të balle. Po. Okej. Okay. Me të me të në nga këo balle. <laughs> me tavë. Saje do meriton ti? Okej. Okay. Me tavë ballesh. Mm -hmm. Nga spitali Nën Tereza deri te Vasil Shanto 1 orë. Nga spitali Nën Tereza deri te Vasil Shanto 1 orë. Po sa kilometra i bie deri aty? Po mirë, uh, wow. tani njerëzit na dërgojnë na kanë dërguar foto. Ja ku shrua në Eni Edhe Eni ka shruar sa, sa foto dhe veta Eni të regon një vargë si zjatët nga Vasishando dritë palatë me shi gjeda, po Po, po, sa i gjatë Po, po, së trëmbërta Sa mjështë jemi në punë në pëtë ori Njerës të ka neboj Që të cindrojnë target word Po a këtë në të në basin mëndjen, po Na të regon një foto tuaja, mishtashon Nëse ka shumë trafik rëthjush Në fashën të në Facebook është facebook.com fraksion kërbi më qesit Facebook.com fraksion kërbi më qesit Povem një album me fotot nga trafiku Mëj gjati do fjetojt shmimin Po, këtë të jetë albumin mëj gjatë në bot Si barëk Mirë, um, atere, Olta Mendoj ka ardhur momenti pa. Që ne pa. ta japim Se cila është kënga e... Ti ngullit në titullin e Kryptuar Cake by the Ocean Bravo, bravo Indriti është i pari 7, 6, 8, imbaro Numër i fito një durat nga elektronik Pa nuk ishe e vështirë sot Ja Ishin të i gonzat që Kemi dhën disa variante Mundojshë që të bisedonin rrët një keko Nuk e tipë se keko i bën me turpe Kemi dhënë të një të një të një E, mjë, mjë Kure ndzore tja të <laughs> Njeri t'i ku zëri fare Njeri të se <laughs> <laughs> Jaku është nga D&C Mishtasher Cake by the Ocean kjo Ishtë dhe për sot Duk gonzat mm -hmm. Që flisim për kekun Buzo qani Këtejnë bas pak stand with the masterpiece to waste time with the masterpiece uh, you should be roaming me you should be roaming me uh, you will be a lot fancy you will be a lot fancy uh, but you move so carefully let's start living dangerously tell me baby i will with my dance since we've been up up the leash let's start living dangerously FM 100.4 Goza. Pam. Fjala juaj preket në një fizikë, pamë. Pa. Ja. Po themi, por fizikisht nuk ka a... gjendje fizike. Jo, nuk ka gjendje fizike. Është një lloj mendimi i njeriu. Mm. Jo, tamam. Jo. Është, fillon me A. Jo. Çfarë është arsimi? Arsimi. Ka të bëjë me arsimin? Është një lloj veprimi. Ka të bëjë me shkollën? Të bëjë njeriu? Ë, jo tamam. Jo do ju ngatroj. Është një lloj çndrimi no, sjellje, do e quajon më tepër. Çndrim sjellje njerëzore. Po, jo, po patjetër. Po. po jo kafshore? Nuk e di. Mund ta bëjmë bishat, dhe, bishat e bën këthe? Po mund të jetë jo, edhe por... kafshë të tilla, po. Sia njohim dhe shumë mirë gjuhën në fakt. Thuhet, thuhet, po ja si bëhet sa të dobës. Kan thuajë, thuajë eri. Është vetëm një kafsh që thuhet që. Çë e bën? Prakt lloji çndrimi. Po. D, d. Jo. Mos jeni kafshën. Të folurit. Jo, por manifestohet në çdo lloj forme gjë jo unë mendoj që duhet gjim kafshën një herë po gjim kafshën më të kemi ma ti mund ta gjesh kafshën po do të katroja po kafshës papagalli jo është delfini jo kafsha është çeni jo ëm nëse godari në në varië kafshë po prandaj le të gjim le të gjim të gjëmbra pra nuk është komunikimi po tek njerzit manifestohet edhe me fjalë gjë Jo. Ja. Gjeste, komunikantja, mm -hmm. manifestatorë ja. me fjalë. Fsh kujdes, është një lloj qendrimi që këti jo të gjithë kanë një jetë të tillë, edhe shprehet edhe nëpërmjet sjelljes. Fillon mm -hmm. ja. no. ja. me hëjeri? Jo. Çfarë është hëjeri? R. Jo. Revolt. Jo. Kundërshti. Jo. No, por këtë lloj njerëzish që kanë këtë të theksuar për shemb, ata revoltojnë. Ata revoltojnë këta, mm. madje ti i revoltuar personalisht. Pa <gjithi> s'kan me ty blendit, me nsë shoh Me më, së s'ka lidja Ama, ha, në të imoni pak Njërë bë... të blendit, që i thërë Ja, po sot, pikëri, ne po diskutonim bashkë për diçka Edhe ty e thekëtel, si fjallë A ty e mora unë s'pundon A, a, a, a, që këtë nësot, <gjithi> e këtë në sotë një blendit? Sakë shuqë i dhe ti <gjithi> Po ka të nëjë shumë gjera, sa nuk e mba në mund Më t'i thuash njërë jo, për shumë sakë shuqë i dhe ti A, a Ja. Sa tani me Zidonit kafshën, thuhet që P. P. Ja. E ka gjetur Lora. Jo, i jo, jo, je, jepin një ndim, po pa e thën fjalën. Atë e thua çdo ditë i Blendi. Po, jo, po flisnin për një film. Bravo. Po, po flisnin për një pa, film, po ishte për Stilbergun pra. Jo, jo. Ishte për Tom Hexen. Jo, për atë historinë tjetër çik. Atë që po diskutonin ne të dy. Rasiste. Ah, që ishte po pra dhe fillon me të pra. Ja, me. Më kujtoj mendon vetëm për veten. Po, bravo. Okej. Macet e kanë dini, vjen auni, vjen auni. Zona e kozës fillon me edhe është ai që mendon vetëm për veten, ose aktiv menduar vetëm për veten. Ti që në ato. Dhe në përgjithësi nuk është shumë pozitive. Na ndatrome me ato macet, na. Po vetëm pyet. Faleminderit <laughs> Jeri, faleminderit edhe Tyolta. Të lutem. U munduam. U munduam, po faleminderit për azgjëtu. Oh, wow, si e s'ponës Eee, dhe s'pisa kur blindit Në po fjerë farë i nabë Okej Okej E lën me kash Do e qëtë sonë Shushë do e të underpresin programin në këtu Para se To më rajnë do njërë nga këto të trya E to më rajnë O në në publizitet O në në publizitet O në në publizitet This is Club FM 100.4 as bindet këo. Ësht koncept? Ësht koncept? Po. Ëm. Edhe më shumë saj. A kat bëj me ditën e parë shkolllës? Jo. Ja. Kat bëj me njeriu? Po. Po. Kafshët e kanë këte? Performen bom, por në të njeriu e, e, e studioj më shumë. Është një lloj sjelljeje. Ja? Ëm. Um, jo. Ja. Por që ndryshon sjellje duhet thënë. Po. Në është një tip njeriu? Kto vë gjëja? Jo, nuk është tip njeriu. Tani të gjithë mund ta kenë një gjë të tillë? Të gjithë e kalojnë iri. E kalojnë. Diçka që ndodh në jetën e njeriu. Një mund të thua shfas, bë bravo, mund të thua shfas. Kalojmë në moshën? Jo, nuk është. Adoleshenca. Po sigurisht faza e adoleshencës. Jo, nuk është bravo. Mosha është pjesë sa. Moshëre apo moshë? Më masha. Është moshëre apo moshëre? Moshëre. Pra fëmijët mund ta kalojnë, mund ta kenë? Jo, jo. Jo, jo të doan. Ja. Ja. Ja fmi. Po flasim me adoleshencën. Ka bëjmë adoleshencën, bravo Irin. Po e thon adoleshencën. Me r. Fillon me r? Jo, nuk fillon me r. Ka bëjmë adoleshencën, po nuk është fjala me r. A është r-ja? Rebelizëm. Rebelizmin. Jo, jo. Çfarë ndodhet tjetër në adoleshencë? Çfarë ndod? Madje më, më përpara se adoleshencën. Po. Edhe ti ke kaluar. Ndodhen shumë gjëra. Ndodhin, po si themi to? R. Jo, ato që themi to, si si themi to? Fillon me t.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 Uh, janë duke të gjelë një album të ri uh, Dark Necessories është uh, kënë nga e parë që dolin nga kjo album si single mm -hmm. Por, ka dalë tani më dhe dyta me videon Zyrtare ma dje Quet Go Robot Dhe është që do të gjemë tani në krypin e mqesit Në KLAV FM në 104 Me mqes e fundit Red Hot Chili Peppers Hello Njeri ah, Kemi tre dilema shumë të bugra për ty Dekord Duam që të anitë përgjishesh E të qëgajmë se kush uh, të ka parashikuar si që duhet Me kush sinceritetin Kush të një më mirë Kush me ndonë të të një më mirë, uh, jeri? Olta apo Altini? Po të dy besaj Po më mirë Altini <laughs> Parim okay, um, altin, dhe tjere Oke, atërë Altini, duve që se Po, po, këtu ja. e yeah, Je i privilegjuar pasi kë zone dhe besimin e jeri që ti e një më mirë Po <laughs> Nuk e di pse. <të> unë një dërn thellësi oj. Aísa, unuk thash gjë. Aísa. Më ndoje të ti. Ai shumë u tres zërin për një moment. Po, po. Po. Për po. dënomër një për dy herë është kjo. Do të zgjidhe, që të vdesje. Do të thënë në fakt nuk është vetë vdesje, është ekzekutim i erë. Për tradhtinë ndaj atdheut, ndaj atdheut, ndaj Bashkimit Evropian. Atëre. Tratim taj koalicion në qeverisës Ieri Me mvarje apo me prerje koke në gjotin Që përdo të të të të dhja? I ke, ke alternativa të përdo? Me mvarje në litarë apo prerje koke në gjotin Ieri Prerje koke me gjotin? Hahahaha <laughs> Po duket më pak e dinjë. Dallja e kokës nga trupi ose kur varesh, domosdosh nuk vdes më njëherë. Është dhimbje vështirë. Është djat pak. Po, kështu. Këshoj më mirë gjohtin, mbaroj punën. Është ajo e fundit kështu. Vava, se vdekje me një mitikë. E dijuar vdekje me një prerje. Oh, atë. Ai do të mbajë më njëherë, po. Ju vetëm do të vrazni me gjelbër derisa të vdesësh. Mini. Ai imagjinoj 6 orë më vonë. <gjithi> Ska rranë gjitha trupë Oke, okay, mirë Jeris jetë gjotinë në mishdashur Olta ka thënë Përërje koke Wow Bravo, Olta E të ti Olta, me prejrë koke të do dohet vëtistja? Mirë, së në edhe në që këllë ti Eee, <gjithi> uh, altini ka thënë Përërje koke. koke Wow Bërë, <gjithi> zinë nga votini Uhuhuhuhu <gjithi> <gjithi> Shumirë bra, kemi prejrë koke mishdashur Edhe jo vari në litarë Fide numër 2 për ty një herë, do të ishte më mirë zysh në fillore apo pedagoge në master? Çfarë pra do të thotë, ti ishe zysh në fillore apo pedagoge në master? Më pëlqen puna me të rinj, kështu që do zgjedh pedagoge. Do pëlqen puna me të rinj, jo me fëmijë, domethënë. Po e kam provuar. Do pëlqej fëmijët. Okej, nuk i pëlqejnë fëmijët. Ti mos i transformosh fjalët e mia. Mikja, pra le leti... të Në fillore ka të nolë të gabim Jeri është arë mike e fmive Dhe unë më ndova se Jeri ti pëqenë në fëmijet Zyshtë fillore Shka unë e kam përvuar, është shumë e vështjerë Dëket me nduar për të ëmbële për të këshu Dhe du të thanë zyshtë fillore Se thanë, Jeri është e mëna I qëfare Shka të punosh me fmijo, duhet të vërshës në gjëra Se unë e kam përvuar Tha Allah, më përqenë që unë të Do avi mend. A kjo më pëlqen. Do an të them ta pedagoge në masë. Po. Edhe ata e shpresojnë. Po, sigurisht që aty. Ë, mirë, mirë, se diun. Do an të them. Tash edhe ata. Unë thashë të mbushin mendjen mua që kam të drejtë. Ose isha provova blendi kështu. Okej. Fillen number 3 ieri. Edhe unë e provova. Po. Do të zgjidhen. Të jetojnë gjithë jetën në makinë. Gjithë jetën. Nga tani e tutje. Po, po tregon, po tregon bujari deri dhe po them një furgon që të kesh pak më shumë vend. Por më këto vurgon. Mund të shkosh kudo. Po, normal. E përkon atje. Do jet pak e bezdishme, ngjumi do jetë pak i vështirë, mund edhe. Bësh ndonjë modifikim, <laughs> kush e di? I mm heq -hmm. fare ndonjë ulse që të bësh ndonjë kështu, shtronë ashtu. Mm -hmm. Apo, apo. Ti jeton gjithmonë në një super shtëpi, luksi, por pa të drejtë dalje jashtë murit rrethues. Po, çiqja. Shtëpia luksit. <laughs> <laughs> ka pamje, pishin, palestër, i ka të gjitha gjërat, higjiena e plotë. Purnizimi me ushime, kushin e madhe Ma pulqen, liuria, por... thiesh, liria kështu që e kam shumë të thjesht Liria, edhe kjo më më la, kjo liria më më la E, se nje liria Në makin, do t'geri me liria në makin Bravo, e gjeri Dhe nga anë atjetër, Altini që ka kanan... anë <hjohen> Në makin, bravo, bravo Ka <hjohen> ju e një, uh, një cint përshind barazin mm -hmm. njerë me tjetër, e natër mm -hmm. Keni do njënda të përgjit Ju jo, e, i ebnit të ndryshman për të thesht E, e, e besovet anil që thasht të dy? Tani, Altini Koton burë që e një të vetëm Altini pa, Jo, ti e ke gabim të jolta, së në kanë faktët të Jo, e ke ti gabim Masa këtë këtë faktët ti, Altini Ja, ku e fillova me për, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Një muaj burg. Uh, abo, dëgërë... pra të, <laughs> a mund të derro? Për këtë lirinë. Po. A do okay. të dëgjoj deri në fund. Tash ti më thënë pyetje. Pra një vit burg dhe, apo një muaj burg, thash? Mund ta bëjmë një vit. Jo, okay. <laughs> <dë shum. laughs> do të, do a ah, mund ta bëjmë këtë se jemi pa. Do të kishe do të zgjidhjen detyrimin për të bërë një muaj burg, mm -hmm. apo detyrimin për të parë të gjithë episodet e Osama Mir. <laughs> Një loj burgu në vetë vete, eh, pa po hajtë po zjetë të burgu në dytë o sa mirë Do së si qikojë të gjithë e misodet o sa mirë Qarë do të zjetë tim? Burg, burg me lirim <laughs> <Okay. laughs> Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM Halo, halo, mirë mëngjesi mi Mëngjesi Mëngjesi Halo Hai, hajte Morning. Ai Adri, dhe 6 minuta në krye të mëngjesit. Miqës, shitjet e mirë se keni ardhur. Programi është kohë tani më të dashur. Për një tjetër pyetje nga aktualitetin, momentet që vijojmë. Oh. E bukur këtë. Jo, më thash se do të futesh në histori, po nejse. Të cilën histori? Të ajo e Kokos së Kumbës. Jo, jo. Okej, Kokos së Kumbës. Po shikojmë për, po shikojmë për, ti thua për këtë. Më histori e Kokos së Kumbës. Dhe qo njerëzit i sori në kokës e të këmbës, tani dhe përgjët i se shprejin <laughs> Po pra, për s'ke kokë, ke këmbë, për po ne kemi shprejën tonë Por jo, nuk është e zopim, ishtë asho është nojzi Tani, ka një gjën për shumë, të the mm. <laughs> uh, Nojzi më honë uh, në gjarnjen, më thotë uh, Gazeta Panorama, cilën mm. kam për para, sotë më gjesë Me që të ato titulli është luft tërpera, është vëllaj i Kozma një dhe prea Kozma armë nojës Jo është vëllaj pra, që i dhe ka Kozma, vëllaj i Kozma në, që i dhe ka lidi gjaku ka Mimi, po, nuk është e ka lidi, të një shumë Mendoj që jemi në ato vide që duet të paguj vëllaj, jo Kozma i si e kaj Po, Kozma E maqinohet dani sikur muzikantët, së këtajnë muzikantët e të të të të të të të të të të Kozmadushi me Luan Luan Luan Zhegu plagos Kozmadushin për shkak tonin të shana që i zë prit gazin çelës edhe edhe ref show backstage kush mund të rriheshin backstage se nëserë me femra këso vacja për shkak Dashnor Diko i fuset në rondë Dashnor Diko kështu më fam This is Club FM 100.4 Shht Ok 0619 27222 Dërgonë në mesajët uaja Në histori nga Kina e ose Ndia? Kam nga Kina Kenga Një jepi jëri Historit kinesë me jëri njështashu në krybin e mqesë Dhe bëhet fjallë Po për ty e gjitha ulta mm. Bëhet fjallë për një qift kinesësh Aji është 81 vjetë Qe ka e mërin Liang Zifu mm. Dhe bashkëshortja e ti 77 vjetësare Li Suying e uh, kanë vendosur para 54 vitesh, duke qenë se nuk ishin mirë nga gjendja ekonomike dhe nuk blinin dot një shtëpi, do tyre vendosen të bënin diçka tjetër. Kur tani do e blenin shtëpinë ta? Jo, jo, 54 A, vite më parë, qelizim. Okay, pa, Mendova. Dhe kanë vendosur të jetojnë në një shpellë që aktualisht u bën 54 blan. vjet që ata jetojnë dhe e, e kanë kan model modeluar, po e them në këtë formë duke bërë 3 dhoma, kuzhinën, uh, tualetin brenda shpellës, dhe kanë 54 vite që jetojnë aty së bashku me fmirët e tyre. Po ku janë ato? Kush kërkojnë uret? N I mar, në marrë parazurën dhe këtosë përse kanë edhe ujë, kanë edhe një trika, kështu që i kanë reguluar të gjitha i gjërat, uh, qyteti ku këta jetojnë quhet në në qongë ndodhet në piesën ju përën dimore të kinës, dhe duke qënë se këta ishin të pare që vendosin të bëni një gjithë uh, të tilë, ju bashkuon dhe tre qiftet të tjerë. Qërën që të ka shumë shpeva? Uh, jo, në këtë shpel ku ata vendosën të jetonin, kriuan dhe hapsirat të tjera për njerëzit që nuk kishin mundësi të kishin një shtupit të tyre, mm. nuk kishin mundësi ekonomike të jetonin Hapze me qëra. A përse shpela qera, është bollë e madhe i që të ty në dhe të tjerë? Shumë e madhe, kështë që u bënë 4 qifte, por aktor njështë katër... kanë betur vetëm 3, sepse njëri për i qifteve, jo, jo, vendosit të, të kthehet në i qytetë. Pra elaj jetën shpellare. Dhe u kthyen në jetën e modelit. Por sa që leti është në shpellë tani se. Mirë, shumë bukur. Është duket shumë arkituese. Jo çifti duket në fakt, këta të dy duken shumë lumtur. Po, ashtu duken. Duhet të qenë të kënaqur. Prej 54 vitesh jetojnë aty, në fakt tani këta nuk kurse kanë çfarë humbasin, po. Po mirë kanë bërë me drita, me Po, po i kanë, e kanë rregulluar, si të jetojnë në shtëpi normale. Wow. Pavarësisht se është me gora, si si shpella, por thjesht e kanë i kanë dhënë një pamje të re. Pami të re Kju <gjën> në adje branda dhe se kupton që e në shpel Këtë duke të ditë e siguria Po në, shko, në aty nuk vojnë për vapën Kër është shumë vapë Për dimrë duhet të ndezin zjarë Që të bëhet pak më ngrotë të, Se shpela të të të është e freskët mi aftu e shumë Qëtë duhet të ndezin? Zjarë, zjarë Zjarë Zjarë Zjarë në dëshurit Zjarë Të gëndoftë shpirti <gjën> Mir faleminderi, Të nderuam uh, historinë e shpellave miq dashur nga Kina. Donjherë shikoj, hmm. uh, po ta mendosh. Është shumë interesante kjo. Ose do kalosh 5-4 vjet duke paguar kredin, pa. ose do bësh shpellën tënde. Mund të them bëj shpellën. Po dhe gjithashtu tënde. ata kultivojnë dhe produkte të tjera bujqësore në tokën që është rreth e qark uh, shpellës, kështu që kanë mundësi edhe të kultivojnë. Si po normal. <laughs> punëse janë kanë ndarë detyrat, burri merr me gjوتين, gruaja me djallin. <laughs> ka progres fshiet që ka progres. E kuptoj. Faleminderit. Them pas bank me një pjesë të dashur Losing Sleepers që këngë tani nga John Newman në Club FM. Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Qëtë të të të thonë uh, mjekët mm -hmm. Që e kanë uh, martë edhe njëra Që është uh, bashkautore E këti studimin që e Kira Taylor Qëtë duhet që të Sepse është industri e mave Edhe janë uh, shpenzohen shumë para Edhe ka shumë njerës që shkojnë dhe paguajnë Për, për mëgëzinët në bedur për... i qatë zënë Kër ka mm -hmm. vështishtësi në këtë Në këtë aspekt der, sot Kira merremi gjithmonë me aspektin fizik, hormonal të çështjes, por lëm pas dore efektet emocionale të saj, edhe mm. duket sikur faktorë më rëndësishëm, më sa duket. Ëh, që do të thotë se do të jesh e relaksuar, ndoshta, sidomos kur ka anksht për të mbetur shtatzën, kjo niveli i stresit rritet vetë veti, sepse mm. ti do edhe edhe kjo spongel, të bën. Jo, ashtu po të tjerat. Të pothon, kështu që Do të marrsh qet, sa më qet. Edhe mendoj. Ai po kollaj. Ky stres i filloi që kur gratë filluan të kërkonin të drejtat e tyre barazisë gjinore në punë, saqë ka qerhat, kujtoh s'kam pas vëetur. S'kam. Nuk më kujtohet në fakt. Kujtohet ty? Të... <laughs> po ty të, të kujtohet në botën tjetër se <laughs> kishon grua. Ju Altinën nuk kujtohet. <laughs> po jo më që... eri nga librat e kanë fjalën, dhe nga çana thon gjyshët. Po në libra, në libra, në libra që shkruajnë të gjyshët, dhe ata që ata na th안. Në fakt Altina është shuar. Në librat e tyre nuk përmenden fare. Altini më ka ndjekur 9 muajtë mi të shtatzanisë. Këmbë këmbës. A kanë të informuar në çdo so, detaj. E sonta e ecun. Po. Hap pas <laughs> hap. Jinë ja. orsin mi e kroshi që ndjek ata me ban. Jo natkë nuk ishte mi mjekr. si e kroshi i bllokut. <laughs> mi e kroshë arriti pas lindjes. Po. So. Kurse edhe një ajo shtatëzëna që ndihet nga mi e kroshi. Tu i nginin qita pa, <laughs> ta të duqanëve, se galeoni më shumë E lo të dojnë të dhe fërza Pare duqanit O për ditë kjo punë O shënë vërder E kam pëta o në shënë vërder Pa pa Kërëjnë basua kërën <klubin> e <laughs> mqesit Aerosmith tani janë gadi për të qarë Më në kërën e mqesit Crying Më mqes The tables have turned yeah yeah I'm caught me in a maze that parted that kind of love was the killer kind Këto janë pjesët bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë prente, nga ora 7 dhe i në bitë. This is Club FM. Bab Sinclair, Cinderella, në klubin e mëngjesit kjo ishte miçtashur. Se tu ashtë qërshia mi tort. Torta. Bi qërshia. është kjo që do vitani në, në klubin e mëngjesit. Olta, me emra fitu e sish. Fort. Dër të fundit Por se të kemi të fund tohtë Jepi, Olta Injekcion, me ka thë Naila e para 066 Në baro numri fiton djit i gjeta për në Cineplex Injekcion Bravo Të lume të Olta Ose shpim, si që tha <laughs> E jeri uh, Kjo ishte, tjetër ta, ka? Jo Edhat të fituesin në shara dësua edhat E, e kemi si të në Si që tha i jeri ha, dhe super. këm gulltë dherin fund ja, O pa, shpim, o rashës disha O shpim, o rashës disha Se që tha e thamë në o i <laughs> <laughs> jeri Ishte, jo. ishte mendimi i Dekord Oke okay, oke okay. de, Teririri në të dytin E gjedhe nuk është e no, ishin jo, e gjedhe No ishën ca vjerë në bosh pas e jertë i të dytë E kishtë e në minutën e dytë Ishën <laughs> ca orë bosh pa Ooooooo Oooo A uh, uh. no, me se përsh hakanë përsh hakanë Të uh. eshtë nga të smonjë me juve gosë Fërës zërë djuboj E jemi da dali... një E shumë stresë kanë sot Vajzët Siç folën sot sot s'ia vlen fare. Saqënda. Ata punonin interneti Alti në rrieti. Sa ka bllokse. E kemi qen pak në siklet sot. Si punon interneti në rrieti? Interneti rregullohet olta. Muan punon interneti për veten. Jo, nuk punon. Po, punon. Shumë mirë madje. A kush do, kush do di ta shikojmë? Ku tek unë? Jo, unë besoj, besoj. Besoj në çelëjot. Si duash. This is Club FM. 100.4 Mirë ngjesh, ju sot keni ardhur në kryeminësi. Ora është tani 7:48 minuta. Të gjithë juve që jeni në rrugut të mbar mm -hmm. sot, e punëmbarë të gjithë juve që keni mbërritur, punëmbarë edhe ty deri. Punëmbarë edhe ty. Um, Faleminderit. Çfarë bëhet, çfarë historisë këta kanë përgatituri deri për sot nga Kina dhe India? Kemën Kina apo kemën India? Nga, nga Kina dhe India. Nga Kina dhe India, ëh. Duhet të gjejmë. Nga Kina të fundi. Çaj ndiem nga pakistani, afganistani? Jo, gjithë ai nga Kina. Okej, okay. faleminderit. Shumë mirë, okej. Okay. Mm -hmm. Faleminderit Olga. Azia e Jugut. Ju do bon të kërkoj gjithmonë për lajmë kineze. <laughs> Atyre, është indianë, mos i. Indiane. I pa, kemi nisur. Okej. Okay. Aty aty. Është një fshat ku çdo banor ka të paktën 100.000 euro pasurim. Dhe kjo është fshati, që në përshytëpje që Olta dhe do dondë dhe të shkonde, është në kin Olta pa? dhe është cilësuar si fshati më i pasur në gjitë boton, pasi, si, si që thashtë dhe më parë, banorët, mm. gjithëse cili për e tyre, ka një pasuri që shkon rrëth një shindë zmi euro dhe gjdo familje jeton një vilë, është një fshatë shumë si i këndëshën, uh, Hanichi, Okej, okay, ndodhe në provincën Jansu, Hanichi, Hanichi, <laughs> Ndodhe në provincën Jansu Në Kinën Lindore Dhe qëhet Huaxi A, ah, Huaxi Aha. Kene ardhë shumafën Ndë të ruom Po, se kuriziteti imë në shumafë Qarë, qarë e shpikon këta Kanë, kanë nafta Si shpuna, dhe më dhëmë nga kau vit negë. Me këto pasuritë. Nga ka fshatra shumë nga turizmi është themeluar në vitin 1961 nga dikush që quaj Uo Renbo dhe në vitin 1998 Huaksi UB e para komunë e regjistruar në bursë. Ne ndoshta ka lidhje me këto, nuk e di. Ka punë pas njëri po. Dhe po lexoj më tej është fshati me një grup që ka 57 kompani dhe ka lidhje me 15 institucione kërkimore dhe universitare. Është Një fshati voglë për që mbarë të shumë vlera, mësa duket, mrekullia ekonomike e këti fshati është ndërthurje e punës për uh, begatin e përbashkët hmm. me modelin ekonomik të tregu të lirë, mësa duket, kjo pjesë ka funksionuar, dhe përndaj, gjithë se cili për i banorve këtu, ka një pasurit të tjelë. Wow. Sabugar. Bravo. Fantastike. Dua të shkoj të jetoj atje. Pra zhvillimi ekonomik kolektiv, kjo ndoshta i ka bërë që ata të krijojnë një pasuri të tillë ekonomike në vitin 2016. Si kuptohet, nuk është vetëm pasuri 61-shën, por në, në megalinën e viteve pasuria aty, fal punës dhe ekonomisë kolektive, ka arritur të jetë kaq sot. Do të them kjo është Ky është një model ekonomik nuk marr vesh. Deri jo, tani do të pyesim se tani deri sa tani, njësa... tani, habe, <laughs> tani, hap, tani ne have këto informacione. U hap, go ahead. Tani jeri ne do të informohemi deri. Por çeka Merita, e... a mundet ne të mm. investojmë në këtë fshat? Në Don Chin. Fika <laughs> Don Chin. Ne i themi. Wang Si, Wang Si, fal. Ndërkohë që burri që e ka themeluar në 1966, 19. Ai 6, burri, s'e kujnitesi burri. Uo Rambo. Warrenboy. Po. Pas këndruar jetë në vitin 2013 në moshën 85 vjeçare. Ai pas ka qen koka dhe truri që ky që, ky fshat të të ketë një ekonomi të tillë. Bravo qoftë. Mir falemi dhënë të ieri. Të lutem. <gjithi> nuk e kuptova tamam se si u bën Asun. ta kaq të pasur, por thjesht është një fshat në Kinë miq dashur ku Olga do donde të shkonte, kështu që po, kështu. Kështu kështu është që ju dorit çdo ditë lajme nga Kina, ka dhe lajme dhe një, të lajme të tilla që ne nuk i kuptojmë. Lajmi <gjithi> shumë <gj i mirë. Ëm, ndërkohë, ndërkohë Olga, cilët ishin dy të mundet që u përmenden veçanërisht si si po themi sfidant? Art Selami dhe Mailinda Bregu. Pa sakt, bravo. Bravo. Noila 42 mbaro numrin fiton dy digjita pa rësin e pli. Panorama sot i ka edhe në një foto bashkë oh, përball. Po po gandal. E kanë shumë duke dal nga Selia e partisë, mm -hmm. po. Uh -huh. Duke zbysur shkallën para. Mhm. Mm po bukur gandal, do thos saum. Do thos saum. Mund të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti i Mishdazhut dhe i kthemin pak Sportin se dje kanë qenë ndeshjet e fillimit të Champions League-s. Ëh. Tanë që nuk i pam. Ki përhashesh? Jo më shumë këpësta. Fillojnë të marrdat të përkurat mm -hmm. me futboll në tërë jetën. Ëm um, një lojtar, mbrëmjen e djeshme, ka arritur që të ketë një hat trick, i thon ta. Ëh. Në ditë tjetër më kus. Kur bën 3 gola, Ideja është, kështu quhet, hat-trick, si si si numër magjie. Si, okay. Me kapelën si magjistari që nxjerr lepun nga kapela. Ideja është që jë jene statusin e magjistarit, përsa mm. shënon kështu. Ideja është kush ritar, pati mbrëm një natë të tillë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222, 069 20 7222, kjo është nga aktualiteti se të shpyesi, më zdahsur. Ora tani është 54 minuta ju jeni me Radio Klan e Fem në 100 i Klan Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prepte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. <të> <të> po sian një problematikë të vogël që u ka dalë këtyre në New York, ë, uh, prej 8 muajsh atje, mm -hmm. një kompani, edhe një ndërmarrje e re që quhet Link NYC, ë, uh, ka filluar ngritjen e 400 kioskave. Të voglja Wi-Fi në trotuar mm. Edhe në këto kioska Njerëzit mund të bëjnë telefonata Të brendshme, brenda për brenda Amerikës Falas mm. Mundet që të karikojnë telefonët e tyre Të ndryshëm mm -hmm. E mundet gjithashtu të përdorin uh, Wi-Fi me shpecit lartë Falas Posh, Që njër. që në bërë trotuar Ka dërshin kioska Edhe ushërben Posh, njëzë mm -hmm. Në New York, në në qytet e New York Më Betëm të bëjmë që, dhe ne Ka një, problem, ka një problem që nuk ishte Qo? nuk ishte parashikuar, uh, parashikuar. ka grupe von këta njerëzish ë uh, zagoniste pa estranës që jetojnë në rrugë etj etj cilët që... i kanë uh, i kanë zënë këto <laughs> i kanë bërë skelet hyrë gjatë kohës duke duke mm. karikuar telefonat ose duke parë video në YouTube ose GettyU mm -hmm. Ja di të kohë me wow. shpejtësi të lartë. Kështu që njerëzit domethënë nuk nuk afrohen se kanë edhe një çik merak. Plus, si thon shumë britëre janë duke parë edhe ë uh, video. Okej. Okay. Jo të jo të përshtatshme, jo të rekomandueshme, jo të përshtatshme për konsum publik. Madje madje, desha britëre i ndjekin këto video uh, edhe me me me një zell uh, ja të janë si të devotshëm pa fjalë. Po, patjetër, patjetër. Mu atje. Mundje. Mund ke gabina. Po. Kategoria Edhe takt, shtipat e që do Edhe vazhdo në pasaj knaqesh Qështë që është problem? Problem, problem? problem është problem Problem është vërtat Këta kanë uh, pasur filtra Këta uh, kanë pasur filtra që do të ndalonin uh, Lojnë e websiteve që mund të kapeshin, mund të hapeshin mm -hmm. Për me suaj fajt, me qëta të Ka shumë raportime të Tyre duke parë porno Qështë që Ato Braf. filtrat ne i farë mënyre nuk ka funksionuar ose ka kaj shumë faqe sa që s'mundi yeah, të kontrolloj. Ka shumë faqe mendojm. Si I dina da, i dina ta më mirë se <laughs> ti. Ti mendon që i di, por ë <laughs> uh... nda specialist la në Top Jazz. Po. Më intereson kjo. Po ti shikosh, për shkakun. Mhm. Mm Gabina? Po, Gabina vjen. Jo. Uh... Mm -hmm. Super. Jo, shumë bukur uh -huh. që. Shumë interesant legjendë. Mirë. Gozat kanë mm -hmm. kanë dërmendje të luajnë në klubin e mjesit. Një të gjithon gati jo Po Gjithon gati, gati. Mm -hmm. Charadio Loja i që vendos dhjend të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëne Gje e një pra hmm. Gje e një pra Kere <laughs> ju e i vajza është diska që pjet mm -hmm. ja. Ka të bëj me fshatin mm -hmm. Ka të bëj me verë mm -hmm. Ja Jo, jo po edhe verës i bëhet një gjëtë tjelë Edhe pjeve I, i, i bëhet atër, një gjët tjelë Êshtë foj, a filo me fa? Jo, jo, jo Fermentim. Fermentim Jo, ma e altin, ty t'ka ngellurora mbrëm Nuk i bë, bëhet në këtë lejmë ndyra Mbrëm më të të tërtë Nuk mund të athemi i bëhet Ajo Përpo, e tha bëhet Po e tha një një version tjetër, pas e bëhet shumë e thjeshtë Për ndaj e ulta tha bëhet bë, mm. I bëhet po Ka mund si ti kjo pjesa që merren futen po drum? Jo, më jo. Çfarë është kjo? Nuk ka të bëjë me verën. Është objekt, është objekt? Jo, ja, është një veprim që bën njeriu. Një veprim. Po. Ë, rëmërë. Jo, ruajt. Çfarë? Ruajtja. Jo. Mm. Ruajtja. Ruajtja apo ruajtja? Jo ruajtja e hirit. Ruajtja. Kur e ruajn diçka, domethënë. Nuk ka lidhje. Jo. Ë Në veri. Ehm. Um, është dizgaji i bazë u... njeriu. Po. Po. Është shumë e domosdoshme. Po. Do jo, ja, çfarë të bjem? T'pish. Jo. Po, më të pija. Po. Po thash, thash, më veprim bazë, të pish të hash, thonë. Jo, jo. Po. Të fillor. E s'i po e thash të dobësh shumë thjesht. Na bën shumë thjesht një herë. Na bën shumë thjesht një herë taj drejt. Tani që të hash dhe të pish, duhet të bësh këtë më përpara. Oh. Duhet të far duhet të lë jo e laj duart po jo më jo jo veprim në këtë lloj mënyre duhet të p të p jo duhet të z jo jo jo duhet të z të zëj e fitosh jo jo Normal, që ti do fitosh, pas taj... Do pësh të... këtë, pas taj do hasht të pikëtë Në fillon me bë ja. ijerë, fillon <coughs> me bë Do bë, bë, bë Do, do, do, do shkosh në supermarketa dhe do e bësh, e the ah. <laughs> shenir, e blendit Po tash njerë se ka gjithë do veprime tjera Do, do punosh, do gatua, do ashtu... Mirë, ok, kushe ka gjithë i pari? Altin i jetë i brava Të <laughs> lumë të Altin Do kene i durat nga kantina e pijeve Gjergë Kastriotis këndër behot durës Felim djerë të këtë Si qërë të kërë Mm -hmm. Ës një këngë nga Kanye West e quhet Fade. Ah, okay. Ezila e Ben Flintinit Lorit. Ë, po jo vetëm Flintinit, më sa kam rëë un, un pëlqen edhe Lorit një herë, e pëlqen shumë. Un pëlqen edhe 15 milionë 33.000. Kënga, kënga që pëlqen apo ju pëlqen videoja e saj? Me siguri videoja. Uh, video. Ë, Lorit edhe këndon tha Altini po kjo është balerini kjo është I feel it fade, fade, fade, fade, fade, fade, fade. <laughs> I feel it yeah. I feel it I feel it yeah yeah yeah I think I got too much I feel it Your love is fading I feel it Roll up, roll up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, I feel up. it, I love it, I wanna, I'm tryna, I feel to. I'ma it, I'ma rock the boat, work the metal till it hurt I a little I feel it, your love is faded, I feel it, fuck up with a real ass nigga, I feel it, fuck can you feel that nigga, I feel it. Better act like you know better I feel it Whoa When well, no one ain't around I feel it's fake I think I think too much I feel it's fake Ain't nobody watching I feel it's fake I just fade away I feel it's fake I'm feeling no personalities the best music the funniest shows this is club fm hello hello hello m menjesim menjesim menjesim menjesim ardhur në Club FM në linjën e 4 edhe në ekranin e Club TV-s. Club TV-s edhe në ekranin e Club TV-s çdo mëngjes me juve nga 7-a në 10. ë nisot të tregoja pak mbar por ishte ishte pak e sikletshmë kjo ide e sai lotrës pam personale të kësaj vajze që kishte përdorur për qefin e saj, e kishte bler disa muaj më parë. Ëh. Mm -hmm. Edhe me sa duket tani, edhe këto gjëra intime tam. që njerzit i përdorin, ëh, uh, vijnë me opsionet teknologjike online mm -hmm. me lidhjen me internetin e tjera e tjera e tjera, që mua më duket kompleta e panëvojshme. Ja, në këtë rast, megjithatë Kjo ka zjedur ja, që ta përdojnë kështu Vetëm një përje, pëse duhet të lidat me internetin? Tani, uh, së si që të thash, mm. ka këshu po përhe të zë që për... Një njëri okay. del një një për vrap, tani, dhe kur del për vrap lidat. El lidhet me me ka një aplikacion mm -hmm. që do të masë se sa kilometra, sa shpejt vrapoj. Kjo e kuptoj, është normale. Po, ndoshta ndoshta ka të njëjtën ankshtë domethënë. Sikur të, një të, një të ke një synim që un dua të bëj kaç ecje apo vrap oh. më pas. Po, edhe ajo ka një synim. Që... Ka një synim për gjithë ai. Që do të thotë që ka një synim, tamam. Mirë, atë tani sa tani kjo quhet WeVibe WeVibe Rave, është mm. modeli WeVibe Brave bon 130 avë zonjusha e ka blerë në muajin maj dhe ka filluar ta përdor. Aha, uh -huh. tani ka një menunë në aplikacionin që vjen bashkë me uh -huh. lotrën, ëh, uh -huh. e cila e komandon specifin intensitetin, forcën, nuk e di tashi se çfarë. Okej, okay, jep udhëzimet e saj. Po, po. po. madje sa parametra. Siç më thosha, ëh, uh, kjo ishte një nga risit e kësaj. Është që i dashuri, nëse i dashuri ka ikur me një shërbim pune dhe ndodhet mira kilometra Lark. larg. Ëh. A i përmes aplikacionit mund të komandoj Ah, oke okay, Që aha. është a i që përsektoni në testitetin Tanja, u përse, e, një të më përset Një bëtë lidja okay. Por problemin një është që të gjithat dhënat e përdo rinit mm. Mbliden në aplikacion Dhe dërgohen të këproduesi i gjës mm. për, për të cilën që Konsumatorit nuk kanë qënë të qarë Ndjeni Që që të të të një ata e din Që është diku tjetër që, që po i shet këto gjitha. Sa po, sa herë e ka përdorur, kur e ka përdorur, sa gjatë e përdor, sa shpesh e përdor, si e përdor që i duken sa janë gjitha gjëra shumë intime pra, dhe nuk vlen më fjalë ajëntime në këtë rast, a? Po. Mm -hmm. Dhe fakti që prodhuesi do ta tërishte të këtë informacion, mm -hmm. nuk ka qenë i qartë, për të prandaj edhe ndoshta bën sondazh. Prandaj edhe gjyqi. Jo, ideja është që në që vëse ti dhuta marrës në informacion, konsumatorit dhuta adi që unë e blejkët dhe, dhe kjo informacion dhë shkojë atje mm -hmm. Dhe jë të mos adi që ti dhe kjo të ndodhi pa po, dinin të Po, dhe ideja është pak të një më ndërgjejshme, kupta, nuk e përdojrë mm. vënd përdojrë vënd përdojrë Po E përdojrë vetëm kur duhet Kur duat? Kur duat? Ti, se mund të jesh edhe këto, kuptojm ça të bëj, hajde. Ose okay. kur e ke gjikoj. <laughs> kur e bën ato opsionet. Ka në mendje. Matesh dy herë përse? Ta çon ta çon në mendjen dreqi siç e kam thënë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Okej, okay, tani shumë shpejt kthimin e Sharadios, Ondaldini vendosëm në fund se cila do ishte fjala e on. <laughs> Okej. Okay. Goza, i mbyllim numësimin kë. Ës send? Jo. Jo. Është një gjë e hajtë. Jo. jo. Diçka që e bën njeriu. Jo. Jo. E bën kafshët. No. Jo. Është koncept. Çfarë koncepti? Not far from me. At most for you. Është një gjë e dukshme? Po. Në studio ka? Është një mënyrë, uh, jo, në studio yes. nuk ka, po mund të ketë. M'vëm. M'vëm. Mund të ketë m'vëm. Mund të ketë, mund të. Ë, <gjë> uh, ka edhe në dasëm të tjera. Jo, jo, jo, jo. Sa lidhje. Tipom ndonjë. Doftuarit. Jo. Ëh, është një, është një, çiko, është një mënyrë për shkak të se si përshkruhet dikush, dikush. Një një mënyrë për të përshkruar, dika. Çka ka Æsh një? Është pozitive? Një, më do thoshë. Është dukshme. Është dukshme, po. Shumë dukshme. Është një veçori dhe e themi për shkak të ky është shumë. Është një, sh një, një sh tipar fizik. Sh -tipar sh -tipar sh -tipar fizik, brapër. Së, së, së. Së. I shëndoshë ke, ke shëndosh, jo, jo. I shëhatshat në fytyrë, shtatlarë, jo. Jo, nuk është shtatlarë. Ja më afër. Por që është pjesë e asaj. Ka të bëjë me. Jo, jo fytyrën. Jo, ajo është afër. Shtatlarë. Ka të bëjë me shtatlarësin. Një mënyrë se si thrasin dika. Fillon me gjë. Jo. Gjë, jo jo, jo jeng gjigan, jo. Jo, po jemi jemi aty deri. Te ato ujra deri. Merra, Jura... sha sha. Sha, ha pra. Po thash. Kur ta bëni? Jo pra, ka të ja. bëj me gjatësinë e dikujt. Me gjatësinë është jo, atë lartësia. Është e kundërta. Jo, jo. As gjigan, po as. Po fillon as, me sholdin. Jo pra, jo. Ha pra. Kur është i madh, kur është i vogël? Më. Përdoret në mënyrë figurative. Jo, jo, më jo ua ed di cone estimat ja. Ésta ésta i mad. Éste un éste i mad. Éste un. K k k k. Bravo ieri, bravo ieri, bravo. Pasen un na na na Grecia. Oh, Irodit. Na l'isola de Rodit. Bravo. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëse vjen, mirëse keni ardhur në klubin e mëmëjes në valën e Club FM 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Faleminderit, mirëmëngjesit ty, mirëmëngjesi Oltës, Altinit, Lorit, futu të jetë. Mirëmëngjes. Mëngjes Lori. Aty. E u vajmë këne në teatrin. Po, ngajtam. Është mirë? Është mirë. Më pëlqeu. Shumë mirë. Okej, ju duat të përgatitush ose kemi intervist në orën 9:00 e pak. Mhm. Po. E ka organizuar producentja jonë, E të rega E madhërishmja pa, E madhërishmja Tamirë në gjesi që të qenë mishdashur të më gjestët premte se 16 shtatorit -të, të vidit 2016 Shka o si konë që i do njërat? është 16 shtatorer? 2016 17, 17 po. a koma <gjulli> mm. Interesant <gjulli> Se mës të ti që organizon që të mbrëmjën teatrale dhe pasaj i futë miksho të, të dalë me a skena Po, jo. Pa vlasit mon në, në terma theatral, të dalja s'ke ah. Bërë si sufleri grupit dhe pasaj Unë uh, bëjtë pa mundë dërën, ba. vetëm të, të shkloj të atë Një gjë, dhe dyta mm. uh, Gjeja që unë kam me rak shumë, ju e dini, ku u fjet? Kuj janë ku u fjet? Suzet Morë të I përsi për një gjë E keti, uh, kuj janë? Kuj janë? Djej morë dhe i kam në sirëtaren ti me qegës Ku fjet dhe Suzet e mi amizashur janë ku? Të kësirtari i me qelës O, oh, të kësirtari i ojtës me qelës mm, Po s'ke frikë se t'i gjenë njëri thot Kujtë janë të syze burrash në të sirtari në tëndë me qelës? <laughs> mi si prestë mi oh, gjenë, por nuk kanë shansë a shu, a, si gjen, Mi janë të mirët Mi sa mi shmi janë, janë të mirët Mi ka marë përsi për ojtës This is Club FM Show kicking with your torso boys getting high on the girls even more so with your hands if you're not with a man can i kick it yes it can i got Stop. you got so. we got Get everybody there. i got the gift gonna stick it in the goal it's time to move it by day your masses. Good, no head, no backstage passes. If I pop a Google, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock yeah, the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can't, it's time to move your body. Mjesesi 7:27 minuta jemi me klubin e Mëjsesit në klub BFM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot muzikën e zëjnë ju në 06 69 20 70 222. 06 69 22 22, 20 70 222. 06 69 20 70 222. Ëm, po shkoj pak në lidhje me njërin nga kthejë kë para shoqënia jemi gjithmonë kështu, pro ambientit, pro uhum. konservimit. Ëh. Mm -hmm të specieve të tjera të tjera të tjera. Dhe një histori vjen nga Galapagos, ishujt Galapagos. Ehm, mm um, të famshëm në biologji mm -hmm. ose në historinë e biologjisë dhe për rolin e tyre në evolucion, në shkrimin mm -hmm. e teorive të tjera. Po gjithsesi, ehm um, atje të famshme janë edhe breshka dhe mzdaja, kanë ca mm -hmm. bresha të mzdaja të Galapagosit. Dhe po shikojnë se njëri prej Të tu është lojtarëve më aktiv Në mbrojtjen e breshkave mm -hmm. Dhe shpotimin e tyre është një plak Mbi një qindjec Edhe mm -hmm. një Një qëtë e që anin shkurt qeflima, mm -hmm. që i flima Qëtë Diego Edhe është uh, një breshk është një breshk Mbi një qindjec Po uh, jeton në parkun është, Kam edhe me foto këtu madhje po, si Zjatë kokën për të um, ka burgjete etj etj. Po tani shikoj mm. um, uh, si mm. mm -hmm. është ideja. Ehm ky Diegoja mbin 100 vjeçar është babai i 40% se kanë bërë testin ADN-s. Mm -hmm. I 40% të gjithë breshërave tjera wow. jetojnë uh, po i tmershëm. Wow. Po dhe krai ka shtuar rojin. Siç thon, siç thon këta si thua rojtaret e parkut, këta njerëzit që Profesionistët që merren me me parkun kombëtar të Galapagosit, ëh, mm -hmm. uh, është shumë aktiv, thonë ata, dhe po bën një punë të jashtëzakonshme në mbrojtjen e specieve vet, sepse është vazhdimisht tani edhe edhe pse 100-100 eca, do të thënë, sa shumorojnë vitet e tij, ëh uh, Bravo Diego, janë duke thënë ata. Po bravo. Bravo vërtet. Jo, e çuditshme është kjo. Po lollojn gjithë duket. Pikërisht, po mm. sepse nuk është se është një nga këto vetit për shkakun që themin që kshu e kanë breshkat. Edhe të gjithë breshfat kshu bëjnë. Tam. Diego janë në veçantë, Diego jashtë individi. Ka shëllimin si individ, e tij në jetë. Ë ka Ë ka këtë aftësi. Qësuhet po ripopullon, po mbron specin e breshkave gigante të Galapagosit, duke u bërë baba e dy djalën që i shikojnë syt. Po, këtë po thon. Praktikisht po kaloj atje. Edhe po ti do të, të mbuluar me pranien po. Po. Ë po ti. Të... Por, uh, su, juha ë sigurt e ardhnia e Breshkavë 800 janë. Uh, wow. Fëmijë edhe ti. 800. 800 fëmijë. Nga një Breshk, Babaxhane. Shumë. Osta shumë shumë, ha? Osta shumë shumë? Eh? Osa shumë, shumë? Shum. Shum. Okay. Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Klub FM How are you? Hello, mirë mëngjesi Mirë se keni ardhur në klubin i mëngjesit Në Klub FM në inë shindikater Edhe në ekranin e Klub FM Erdi dita juaj vajza Erdi momenti juaj Gatë Shara dio Yay. Yay. Loja që vendos djent kundur vajzave Nga kërkim të një fjale të vetë Habe parashutën Le um, të the hidhemi. Jo, hidhemi një herë pas sa hapën faili right. oh, <laughs> <popra>. Sender. <laughs> o baba. O bam lumsh. Okej. Okay. Jetin e. Ëh, uh, fjala juaj është uh, shumë e vështirë. Do ja bëjmë ne të thjesht. U dësh të shkonin deri te fjalori i qjusit. Jo, ishte yeah, ish verifikim. Jo, kodieri e kishte atë mos. Pa përfiksimin tim. Një verifikim. Pa. Është. I thiri rezultoi mm. pozitiv. Okej. Okay. Atë fjala juaj yeri është një veprim. Ja. Yeah. Është një send. Po. Nisend. Po. Se kemi ngaqta sende në shtëpi? Po, po tjetër. Pa tjetër të gjithë, o, pa tjetër, vetëm një. Disa. Është studio. I, i, po, edhe studio ka. Kemi, I po. përdorim për ditë? Po, ça po. po. Okej, okay, janë për të ngrënë ose për të pirë? Jo. Ja. Jo. Ja. Jo, send lloj ose përundur. Jo. Atë fuqë mos është fillon me lojë rja apo? Ja, çfarë është loja? Libri. Libri mm -hmm. Jo. Ja. Mm -hmm. Këta janë sende që përdoren për tu hartuar, për tuar. Dy lloj të tilla si materiale. Si materiale, ka dy loje pa. Druri Nuket plastike mm -hmm. Ose për copa To mund tjene, ose plastike, më Jo, të fërën shmuje Ose jo, a, Nuk fillon mush... me më Bules, jo, taveline, jo. musha ma Një farën bulesë Ja, se, por je në logikën e drejt Jam në logikën e drejt mm -hmm. A kjo i hidet si për krevatit i tjeri? Jo, jo, jo tama. je, je të mam Jo, si për krevat farën Një farën bulesë Një sekundë ashtë Në krevat në do dhe tjë tjën Fëllon me për, fëllon me për j Po goma ia, të fars po ia. Jo, në fakt ndonjë më shumë se një. Po ta mendojmë. Po ta mendojmë ç'bra. Ja, perde po tani perde plastika. Perde në kravat altin? Ja, ja. Po këtë kravat e dhanë më braktiot. Ja, kë. Me kë fillon? K. Kujdes. K është plastika. K, ko, ko, bravo. Ko, ko, bravo. Ko, ko. Ko, ko. Bravo, këll. Këll. Ka mund ka mund të ketë dy të tillë në krevataltë. Jo, ka dhe... edhe të tjerë që varet. Po, domethënë kjo është ajo që që i vjen rrotullën uh, rrotull nën në kresës. Po brapa, është saktë. Zobi Kadare që këto gocat e kishin pau, e kishin thjesht club. Cool. And streets to ride. Ja ja. Ja ja. Atëna çfarë do të thotë? Është flu, është flu, sepse shkurtimi është që e heqin on që është listë e zëllos. Po po, po. Po në fakt edhe ne kemi hequr, edhe ne kur e themi, nuk e themi ashtu. Por më mendo ta tashh di ka, ti dosh hemon e club. This is Club <laughs> <ask> <laughs> <de los? laughs> FM. <laughs> <laughs> <haz> <haz> <haz> 100.4. Halo, halo, halo. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:06 minuta. Edhe unë Altdini jam i garant i për uh, të bërë sharadion këtu në Klavëthem në 104, por uh, më parë dëgjonin edhe një herë zërin e përgjumur. Mm -hmm. Kujdes. Është uh, detyra juaj ta zbuloni se kujt i përket. Ai që vuan bën përqeshur. Ai që vuan bën përqeshur. Por, Altini ka bërë një pun shumë të mirë Tje nje, unë se kam ide. Nga, moraves, moraves, e e i denë Jo, nga mora ma ta Altini E të rëkoj me në shenja po Dhe nuk t'ingullon fare Oke, okay, jeni gati për shara rrët i kota? Unë po, ollëta nuk është Oke, mi në keqë të një është ora Mi në keqë, është fa i jo, kjeri që së mbange është shara sh di e këtimin <laughs> mistashur Jeri kundra blendin dhe Altini Tjepi er send? Um, of, një një no. është send? Mi në farë formë Mi në farë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 kompletos <laughs> M mm, tani në shtëpi e kemi në ambientet e brendshme të shtëpisë apo të jashtme? Të jashtme. Po edhe brenda mund të ketë. Ka edhe brenda dhe ka jashtë. Ende në balkon kanë. Është material i fortë? Ëh, derë diko. Derë diko. Është fort, po jo më i fortë në botë. Nuk është hekur. Mund mm, I... të ketë përbërje metalike, po jo domoshtërisht hekur. Po, mund të ketë bakër. Bakër. Po mundet të e mm, heqoj. Okej, okay, kuptoj. Shupen, po. Ka pesë po, metali, por ka bakër. Ka metal, po. Ndonjëherë mund të jetë kret metal. Ndonjëherë mund të jetë metal dhe plastik. Metal, domosdoshmëri ka të dyja në një. Hm. Mm. Ndonjëherë ka të dyja, ndonjëherë është vetëm metal. Ka në dyer të tillë? Në dyer jo. Jo, jo. Ja. Po shërben për të varur gjëra? Po, mund shërbej për të varur gjëra. Dikur madje. Po mund shërbej edhe për mos varur as gjë në fakt. Më të shërbej për cjell... Uh... Të, fillon me të. Dhe të fillon, pa. Tu. Ja, ja, ja. Tull, ja. Tull, ja. Je tullu. Je tullu. Tullu, pa. pa. Tullu, pa. Ja, se më të... Marfuqi. Fillon me të, pa. Fillon me të, mund të shërbej për të varur gjera, ose mund të shërbej për diçka tjeder? Që është akom e rëmësishme se sa varja e njëgjerave. Varja është më të e përsi... Diçka ansorë. Po, edhe diçka që varen rrobat. Po, pra. Jo, ajo është. Po, ku varden, në tub i varti? Ja, po, ajo është ajo. Ato mendova un, po nuk më vjen. Po më ta. Me ta, hë, me ta. Jo, ajo është. Ajo ku varen rrobat fillon me T. Po, po, po, un nuk më vjen emri si quhet. Ëm, diku deri. Diku këso, domethënë këso e bëje. Po. Se sot mbasa se mund të ketë varse moderne, po. Po. Te Te, bravo, bravo, bravo, me tre gërma Po të te pra uh. oh, Me tre gërma O, po me tre gërma A, jelon Ti mund të sjetë dhe tri të të shtim Oke, për këtë që përdorim të një O, këtë që përdorim të një O, këtë që përdorim të një Tu isa përdorim të një një Telekofunken për të vaur robë. Po vetë pra si quhet. Unë dije e kisha thonë. Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ora është 9:41 minuta më ish dashur. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 së Premtës. Ëm um, janë 3 mm -hmm. diem. 3 mm -hmm. diem, 3 burra në fakt po. Avash avash. Po uh, fillojnë ta quhen vetëm burra tani akoma mbajnë thë Jena cuna, thonë Oke, okay. natsu, natsu Natsu, po, mm -hmm. gjithë të si E uh, janë duke pyrë në barë mm -hmm. Dhe po të rekojnë se si Kur këthejn vojnë në shpi që të monë Futën në shere me gratë të tyre Një mm parë -hmm. i thotë për shumë unë thotë uh, Ore, unë thotë e marë makinën Thotë ai që kur jam pjarë kë shpis Na foljo mm -hmm. Dhe thotë uh, Sa po ju në shpi thotë ai Hejsh këpucët Në majat gishtave Afrohem të domajumin, futem brenda krevat, po ajo prap prap më kap, thot, mervesh, më merr vesh, <të> uh, më ndjen, <të> <të> po ajo e fillon ashtuën vërtet. E thui të thotë uno de ai, loj makinën ti kujam, po shkon këmb. Ti mos bëj zhurmë. Po po nisem në dhomën shpira, nuk e ndes fare. Adhe këpucet, a dhe kpututa i heq që sa hyr në lagje. Po <të> po, i heq për jashtë. Vidha, futem në krevat si gjoja kështu, më shumë do të kusvarritë, të qjarr për ta se të mos eci si fare, po prap ajo më merr vesh. <të> më merr vesh, zgjohet ama, fillon vërtet. Ah, joteu na thot, mm. shpidot, i vjen bëni gabim. I thot kët treni. Nuk bëhet ashtu. Hyri ja në shtëpi thot që të mos marrin vesh e gruaja. Unë dhaji e marr me me gaz deri te shtëpia. Baj frena shumë shumë. Futëm thaj e futin për plasë të dog kështu. Shkojnë krevadhja, fus një, prapa nisesh, ta i them, hajde grua, bëu gati. Gjithmon e ngordur në gjumë. Gjithmon... Nuk zgjohet asë i herë. Hajde kruajnë, mëse e më gali! Hajde të mi! Jo, të bëhët më kivë. Shumë bëhet? Pse qeshi njerë? Se kuptojsh? Ashtë tukat bërgallat. <gjithmon> Kës ka farën e kuptim, si mund të bëja i shumë dhe më zgjohet... Oke. Okay. Ne isa. Um, është dajë tjetëri për shumë në që i tharë se gruat, gruat të dhëmë koka? Jo, mirë sënë të atërë I tharës dhe parako The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mirë më nxës dhe mirë së vini në klubin më nxësit Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Mirë më nxësit gjitha Good morning. Ora Lorin, se kam dëgjuar Florian. Duhet, erdhi tani për mirëmjesin e Lorit e kisha. Allora, mire? Mirë. Ëm. Lori ishte në teatrë dje mëna. Jep. Jep. Ëh, ojta, tani ndijoj pakto, nëse kafitues, të lutem jepi, nëse s'ka. Pohet. Mos i jep. Atare çepe. Ëm. Ishin tha Njëm i të shmë shiko nga shtu qitinat Nuk të pasht ty, o zot, nuk të pasht ty, të pasht nga televizori e Nga televizori, asë në <laughs> televizori mos më shiko? Nuk të pas ty, nuk të pas ty, pa të mlelin në televizori <laughs> Ati ti ashtë të rëmbrova njërë të i mm, Shiko, e, shiko atë, mua mos më shiko Shiko atë në televizori Si po si i for Ej, diqo, uh, mm. ishin të sa... Fieri me origjin uh, nga qyteti i Korçës, po? Nga Mallakastra, po. Jani tjetër nga Mallakastra. Jo, vetë Belena nga Fieri belen, nga, vetë në Fieri. Ëh Lori nga Korça, po? Ëh uh, Atini është nga Mallakastra me origjinë. Olta, Tiranëse. Ktu po? 100%. Po? Tiranëse vjetër. Delbabaden. Po? Delbabaden. Tanin ishin ca ta mm -hmm. fshatar në një fshat të Korçës. Tam.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 E planë e paguan hipën kamionin e çuan kamion, atje në fshatin e tyre në Korçë. O okay, ke lopa nga Tirana ishte shumë e mirë. Po, uh, në Tirana. Lëshonte qumësht me sasi uh -huh. të mëdha çdo ditë. Ai kupton të gjithë ishin të gëzuar etj uh -huh. etj etj edhe çdo që vaj. Mbi këtë, sollën edhe një ka, sepse menduan që uh -huh. aq e mirë ishte lopa, ta shtonin. Po. Edhe ja lsuan kaun lopës pra. Nuk jo, kishte ndonjë problem. Çdo <laughs> herë që kau afrohej loba largohej. Oo. Oh, a dhe nuk e zintën dot. Po, shumë problem. I bota laza. Po, derisa të çuan tek një veteriner, uhuh, <laughs> i cili mbahej në fakt. Si burrimënshur edhe shkojn aty dhe i thonë zot rithon. Kjo loba shumë e mirë për të prodhuar qumësht prodhon pafund. Ë, uh, i kemi dhënë ka, i kafon ata, por problemi është këtu ton. Kur i shkon kau nga mbrapa, kjo i qen përpara. <laughs> Kur i del kau nga përpara, kjo ecën mbrapa. Një vjetë ka, nga ana këte, i tha, tak, tak, tak, tak, hithet ana është që? Në shto, ana tha që të, ashtu në drejtim, ajo i kënë drejtimit tjetër. E tha, ky, tha veterineri tha, në Tirane këni blek të lopë? Kjo? E tha... Ejo. Ejo, tha në ta, po ti, tha, në si e morevesh që është lopë nga Tirane, o ashtë ta i në mëndë që është? Jam, kam gruan nga Tirane. <laughs> <laughs> e më nga më është të ligë, zotë i veteriner paska qen me sponsor ronës, yeah, dova, ishtu, he he për Tiranë. Ja, Tiranë, për të gjithë, më ndatë gjosh, më ndat gjosh ti duash, më ndat gjosh ti duash. Sa mirë që në. Vetëm ndron vendet. Sa mirë që nuk e. Kam ngruar nga fik. Jena atje, atje po duash. Paula. Ehm. Um, <hja> <hja> Mirolta. E fondit që kam për uh, për sot është nga një vajzëre, një bjonde, mm. e cila Ja, mund si ty jeri këshu, po ajo ishe naturale, nuk i kishe të bërra vetë Dhe i kishte aflogët pak më gjatë e besoj Ndoshta Dhe ishte duke, duke mësuar zhë si ti ha për avionit mm -hmm. Pa, ishte duke mësuar zhë si ti ha për avionit Ullet uh, atje, një gjithur me, me pilotin, këtë fillon që i shpigon në ato gjerat, në ngrije në ajer, në fëturim Gjithë ka përshon mirë, është një ti të bukur A i pati një mëndje ta, a i kem ullet minje në Shqiprita <laughs> nga, nga ishmi joj, joj, i tha kjo dhe bashkët duan, për të rinjë. Po kjo ishmi <laughs> e përdoqë, pa lidhja. Uh, në i moment të aktuar, këti pilotit i bje një atak kardiak. O, oh, dhe, dhe nuk është dhe. më në gjëndje që të, të gas avionin, mm -hmm. edhe i bje mbraba. Ndërko, është bjondja tani që merr kontrollet. Edhe do të da, da, make day make day mahindim, mahindim, piloti, do vim da, vim filozofi thotë nuk është mirë, nuk ditë jap mirë. Ju lutem kontrolli, kontrolli kur dëgohet në radhë dëgohet. Kontrolli thotë jemi kontrolli trafiku ajror. Andaj thotë mos kini merak, thotë do t'ju udhëzojmë ne për çdo gjë që do bëni, vetëm ndiqni me kujdes uh, këshillat dhe bëni gjënda në mënyrë të përpik. Mm. Do fillimisht thotë na tregoni pak uh, lartësinë tuaj dhe eh uh, pozicionin 170 thot ajo un jam 173 apo sot kam veshur taka kam shkuar 180 edhe jam ulur te sedilia majtas Pa te in pause pasai uh, ku i that mir thot, thot. atare persërisni mbas meja po at i dëshirë në qytet këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në tremte nga ora 7 deri në 10 this is club fm